ام بوابو تمنا المجاهد اي يرجيء الى الدنيا دا زه دي کله چروز د قیامت شي پرونده او یو مسلمان او ولا ور لا مامولي غند خير ور مامولي ثواب ولا ور د بپا دي نه خوشالي کې چې زه دنیا ته راړ شم او دا ټوله دنیا او دنیا کې چې سي د بیا پات شو مجاهد و نو مجاهد فی سبيل الله چې دی دی بنور اس تمنانه کوي وای ربا اسرتير دي او ربا د سوال لنکم چې بیا می دنیا ته لګي چې شید شم بیا می ولګي او بیا می ولګي بیا می ولګي کمه کم چې یو لسته لري د غشمه شي چې ما ځکه چې د شهادت د لغو د تمالوم شي قیمت چې درسوم ری عزت دی بابو تمنا المجاهد دا باب دی د ارزو د مجاهد چې مجاهد با پروس د قیامت تمنا ورزو کوي دا شي ارزو وکي اي ارجاع چې دی واپس راشي الالدنيا دنیا تا را با که شراطم و کمیلوش و بیاستاده ده کل دین ده فرض قربانی و کما شیدشم بیا لارشم بیا شیدشم بابو تمن المجاهد ده باب ده ده عرضو کولو ده مجاهد این یرج آنچه ده واپس لارشی اله دنیا دنیا تا حدثنا محمد بن برشال قال حدثنا غندال قال قال سمعت انس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حضره انس وي قال رسول الله ما احد يدخل الجنه نشتر اس او كس کس, کس يدخل الجنه جاء داخل شي جنته کم یو کاش جنت ته داخل جنت والو کې دسي یو کس نشته ری یحب چاغه خوخی ه یې رجع اله دنیا چری واپس رجع دنیا ته الله چې جنتی جنت ته داخل کی نو دا جنتی وبیا په دې نخښ عليږي چې د دنیا ته واپس شم او د مشریک نه د مغریب کورې دا ارس زمش یحب چې دې خوخ غني هر شی عاله دنیا شی دی واپس را شی دنیا ته وله وله حال کې شی وې دد لپاره ما هاغه عل <سؤال> الارض <سؤال> شی په زمکريمن من شی ان هر یو شی دکه څومره شی نه دی ول دوی مج د ود جنتی د دنیا او د دنیا د څومره دولتونه او اماراتونه دا ټول وبالتالي درکم خو پدې رضا شی چې واپس دی راګټولی د دنیا ته دی باندې راځي إلا شهيد مگر یو شهید هغه پداسي ني يتمنا دې به ارزو کوي اي ارجا الالدنيا شي زه واپس لار شي دنيا ته رابا بیا مي دنيا ته وليږي ويقتل او دې قتل شي دا تمنا به کوي کماس كم 10 مراتن لسبيري ربك نور مو كن راکي نو دو نموخه ورات راک شي او لسبيري دنيا ته لار شم او په عربی راغوزه دا فشام شیخ دا ولی په دنیا کې خو مونږه د جهاد نه یریګو د شهادت نه یریګو او یو ځای یاره کوم د قیمت معلوم نه دی او دی خلکو کو تر بیا لته قیمت معلومش لمه دا وجه د هغه نشدیدبني لمه يرا دا وجه د هغه نشدیدبني هغه شهيد کې دی, دی من الكرامه چې غيظت دي مسلمانان دي دا یو په مسلمانۍ کې بیا شهيدم دی دا بیل نو الله به بي انداسي اکرام کوي او د شهادت د وجه نه بي کوي نو را دي به وای چې شهادت د وجه نه دون عزت ميدوي کې نو چې زو بیا بیا شي نه یو مسره در دررشی انشاء الله چې د شهادت لوي مقام دی خو خلک شهادت د صد بارکې د احیز د हिفاظت د دین د بارکې ګوره د طالب در د شهید د در نه روشه تا ده دا, دا. بل ترایشي انشاء الله کمسره شهادت دین طالبې نو مایه دا غدا درجه دړې وځه او دا بمته او ستا سم بیت اوسوځو زم دغه خدای په اړدلې حاصل کای چې دنیا کاروبار ممشتامو سند سرشت او سحر وحی په اگرمه او په یخنی کې د تعالی مقدر کی او د خپل پیغمبر حدیث ته ام کې نه د خپل کتاب تم ام کې نه ډېرلو امو کال د طالب درجه ده شهید د درجه نه سو د درجه یو چاته ده باب ال... باب الجنه تحت بارقتی سیوف سیوف طولتوی باره همانګای برقیدون کې چمک وهون کې او تها ته منا کا وی لاندې الک د جنت مې لوي دو ډیر زینې خو یو زینې دا دی چې دا په میタニ جنکه دا د پاسه د باندې تور او پرا کېږو ته لاندې د دې تور د پرا لاندې دا وی لان جنت دې دا زه ته ځان ورور سه او را تخت دې نه خو هغه با خلکو تورې پر ډیر شوق ساتلې دا چمک به ور کړو نو دیوه چې د نور تلعه چمت ومشه ده رسی و او دا پرقو وی او دقا وقت که تا دا مطلب دا دی شهید شه نو دا دلوی محام ده بابون قل جنتو جنت چه ده تحت بارقاتی سویوفی دا لان ده دا غطور و پرقیدون کنه ده که دا پا جنگ خرب و خروپای و دا توری تنگکی یو تا پا دزان وردن نکی قل جنت و جنت چه ده تحتا بارقتی سیوف ده لانده ده یو دازه دی ده, ده جنت او یو چه مومنه که نا او کور کې ده غزره مورده یعنی آده ده او آده دس خدمت که چه زانده و تخوره کرده نو قل جنت وی مور ده مورده قدمونو لاندې ده وقال المغيرة بن شعبا دليل در بياني مغيرة بن شعباوي صحابي اخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم خبر راك من تا پیغمبر علی وسلم دا میدان جنگ بيان كي شمن قتل مننا سوق شقتل کرشو مننا چا غز من ني وس په میدان جنگ کې چې تا قاتلږي شي وخت کې خود ته ډق باندې د پاسی کنه دشمن باندې تور پاسه کی کوم قتل کړې شو او منا نه نصار ال الجنه غبزي جنت ته دینه معلوم شو چې دا توې باندې د کافر په تور باندې وعل شوی په میدان د تا د جنت تي وقال عمر عمر و النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر السلام تا دا حضرت عمر رسول الله ته میدان تهودیبی کی جلا کی حضرت عمر رسول الله تهودیبی کی جلا کی چې حضرت ته د کافر او دا شخص شخص شركونه ورې منی حال دا لې چې دا, دا له طرفنا حکم او وږي او کشفه دي وي رسول الله دا الله په حکم باندې د کافرو دا شخص شرطونه منل نو رسول الله حضرت عمر راغې وي حضرت دا ولې ولې مون پنه هک نيو داخله پنه هک ندي ساب چې مونږ مرشو جنت تبوز کې دی مونږ مرشي دوزخ تبزي نو خو موږ خلکو سره جنگ کول پکار دي کنه نو دا غاو له منو شرطونه او القصوي حضرت عمر وي عليه قاتلانا ايانه دي زمانه غمړي جننه پچنات کې چې جهاد وشي او په جهاد کې مسلمانانو مېوشي ناجنت کې دي نو رښتې اوه وي په ميدان جنگ کې په هغه زمانه کې چې سړې بمړ کېږي نو شي نه بمړ کېږي قوم طور اقوا په او شو چې لو شو را حتا بشو بي وقت لاهم او ملي د دې کافيرو شریفين نارې اګه پور کړي نو قال رسول الله وتوبلا ولا حدثنا الله ان محمدن قال حدثنا مغاضيه عنن قال حدثنا ابن اسحاق عن موسى بن عتبہ عن سالم ابن النذر مال عمر بن عبد الله دا سالم ابن نظر چه دا ازاد شوی مریدی د عمر ابن عبید الله وکانا اوو دا سالم کاتبه منشی دا دی عمر دی باللغمو ازادون کمو دی ازاد کرو او بالطرق منشیو وکانا اوو دا حضرت سالم کاتب او دام کاتب منشی او عمر ابن عبیدو قالا سالم واقع با یعنی نو منشی نره دا گورنر یا دا افسر منشی چیوی ناسو تستینوهای د افسر لا چه خطون لیکیم دا منشی لیکی چه خطون رایشن پراویی سوکا دا منشی نو دیگوی کتا الیه خط او ایلیہ زمان دے بالدار عمرتا خط اولیکا ایلیہ دے عمرتا چاولیکا عبداللہ ابن ابی اوفا عبداللہ ابن ابی اوفا صحابی ری سخط ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چو یقینند اللہ رسول قالا غوی غو رسول الله اوی لیرے خبری کری دی ہوئی اوپا کے دووی والمو والَمُ زَان پوي کې ان الجنتہ چې یقینن جنته تحت ظلالي سيو في د لاندې د سور تورو چې د میدان جنگ کې جنگي او د دشمن توره د باندې د پاسي او ته اعلان دي اومدا شي ور مخېږي چې د قزای کې جنت دی ان الجنتہ چې یقینن جنته دا حت زلالي سيو في د لندلي د تو د سورو د دا به متابعت کړې دي د مغاويه ندي مغاويه عمر چې دا بوېصاق شاګرد دي غالبا د امامي بوخاري د استاد استاد زکنه متابعت کړې دي د مغاويا ڇ ال اوسيو عن ابيزنات عن مسمع عقبا دا په مساله دا باو من تا دا بل وړ دا دا, دا, دا دا بابه د هغې شیا چې غا طلب کوي دا اولاد ملي کې د طاره د جهاد یو سالې دی دا لري خبره را ربا خاسته خسته ګیرا تراکي چې سٹه پالار کې جهاد کوي یا ثواب الدین بیا دالو مقام دی ربا خاسته بشی راته را کنارینا چې خاسته علم وکي خاسته قران حافظان او دی خلق او دی اکیته فی دورسی او هر خل سوجر او خاسته دا والی ددی اجر او ثواب من طلب ولدا چې چې تالبو کو دالانه دا اولادو اولاد را کې نارینه او دا طلب صدقاره کوي لِلجهادِ د پارا د جهاد چې راځما بچي چې پیدا شو ګرځي بیا مسلحه لپاره جهاد کوي وکاله له سحدثن جعفر مرو رضی الله عنه الرحمن ابن حرمز قال سمعت ابا هر دغه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رشید باقوي چې قال سليمان ابن داوودا عليهم السلام او وحضرت سليمان اغه مشور سليمان نه دي چې د دا حضرت داوود عليه صلوات و سلام زوی دي داوود پیغمبر دی سليمان پیغمبر دی او سليمان لا اتوفن اللیلہ خامخا خامخا زبگرزګم انشپا قسم کوي چې نن بزا وترو له خزباندي گرزم دا دا د څو د نکاحه زی وی او سی وین زی وی به ګاله به په خپل خژوبانه ګرسم په ګرزې دوه خپلې که نه دا ګوي کوکې ته به راته کېم ورسم لا اتوفن خا ما خا خا ما خا زب ګرزېګم الیلتن نشوا دا مئه امرات او سی وین زی لا تک څنګه وای علا 100 د امرادین پسلو خزو او قال یا دسوې چې دس ان واټس اینا وان ده نبی دا نه نبی چې کمی خسر په دې بس او ان شاء الله چې پهو ګرځې کما اړ یو او بیا چې قرش دا بدل الله پهلار کې جهاد کوي کله هن هر یو د دوی ګورلوه نه ار یو د دوی ته اتي بے فاره سن هغه یو شاسوار باندې فارس هغه د اصل سو سړیټوي چې په میداني جنگی چنګی دا با بارات لکای بے فاره په شاسوار یو شاه دو چاغه بچی کوي فی سبیل الله په الله کی الله پاک خبر په پیغمبرانو سره زما ملي کوي ورستور روانم دي چې په دنیا کې کومه د کمال خبرې دي کنه او د کمال صفاتونه دي الله تعالی دا ټول راغشت لري او په خپل پیغمبرانو کې یې خېري څه دا ويم درتهhape keema دا سره چې قادر لخصني دا عید دې کنه ځدغه ځدمي لاوي دوه طاقت نه لري او چې یو سری او ځدغه ځدمي لاوي دوه طاقت لري دا کمال ده کنه کمالي خزمته خوشال ايته او لرسته خوشال اي الله تعالی دا کمال انبیاء له بیاندازی ورکړي بیاندازی کله څنګه پیغمبر علی السلام هغه بیاندازی کمال حضرت سليمان پیغمبر دی او یو شپه باندې پستر او ځوباندی ګرځي دا دابله شکاکاو زیات نه زیات بسړی پدری وباندیو غرزی بسړی روبو وبو غرزی په پینزو وبو غرزی بیا په لونور وسنی د یکم ما وی دا کمال چې د دنیا کمال دي دا دی هم الله راغته ورکړی دی ان بیا او ته ورکړی دی سو له مان ته دا طاقت ورکړو زوا بیګالا ان شاء الله ان شاء الله خو خزو باندې غرزم او دا هر بندر بچی کیږي کی او دا بچې بچ دی د الله پلار کې دغه کېږي جات به کوي کللو نه هر یو د دوی تعتی ب ف دغبرات ل کوې په شااسوار یو جااهوار چا هغه بجهات کويفی سله د الله پلار کې فقاه د صاحب او دته ملګري د یا د د ملګری اس ملګری ای وذیر سکه ادا والسلام علیکم ا ورو د وی حضرات انشاء الله وای ها سرت انشاء الله فقال له اودت صاحبو ملګری دد چه قل وای انشاء الله انشاء الله وسروای فلم یقل انشاء الله ابا انشاء الله نبی یې فکر نشو یې دپاړو نو اوس الله خپل فیصله جاری کوي نو دنیا ته خې زړه کې دا وای چې په علامه باروسه شتګانه نو چې په علامه باروسه شتنه په خوله سلام د دې وجه نشي به یې ګاله وګرځې دو د یوي هم امید نشو یوي خゼ په کې امید شو هغه به پیدا شو چی شو بودی پیدایشو و غدیی و لولو پتخت غرتکی خوش حضرت داری بچیشو بیمودیدی درستی نی موه نی موه فلم یقل انشاءالله ناغونه و انشاءالله فلم تحمل منهن نو امیدونشو منهن نا در دقی خزونا در یوی خزم اللی امراتون مگر در واحدا مگر در یوی آ واخغم دسیو کې هغه بچي بیمودي وشو جا اته بشپته را جوړه شق نیم ته وای اګې و نیم سړی باندي مراد د سړی نه نه را بشې بچي وشو هغه نیمو نیمه هم نیمه نو ولذي نفس محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله زما د قسم په الله چې نفس د حضرت محمد بيده پلاست د قدرت د ذکر لو قال ان شاء الله ک سليمان وی الله الله پاک بدل اصل بچي ورکړي او لجهادو دیو بیا جهاد کړي په سبيل الله ولار د الله کې فرسانن ودا سه حال کې شغا و شاسوارو یا او تفارسوي او کې لري شغا د سوای فرسان اجمعون پیاوځه ما ودی کې د الله حکمت نه دی بلې چې دین قومونه تخې خالق ته مخلوق ته چې الله کپا ان شاء الله وې دوه را پی دی او چې ان شاء الله دی ونوي پدې کې دونې نقصانونه دي دا کله د پیغمبرانو د اکر الله والي دا الله مخلوق ته تعلیم ورکي د زمان پیغمبر علی صلوات وسلام سره د سیمامې شوي وکنه یو زلی یحود وترال تا سو قرآن مجید که ویلی دا یودری مسئلو تپوستیو که چه دا مسئله سنگله، دا مسئله سنگله، دا مسئله سنگل سنگل رسول الله و طوی صواب در طویم داغنه انشالله ایرشو، دیکم لوی حکمتو، وحی سده پینزل سرازون از یاک بندشوه ودې کاثر او د خان دا غني شروع کړی د پنځن لس ورځې نه الله پیغمبر تم تعلیم ورکې یو منګو تاسو ته تا تعلیم ورکې جګوره پیغمبر څومره لري حستې دا خو شاید ان شاء اللهونه دا مې له شوې زموږ ساکې ان شاء الله فریده خو به دا مې د خرابېږي س پنځن زیات تو شو بیا واهرهاله بی دا او بیا الله پیغمبر ته وی چې ولې تقولن لشيء الا ان شاء الله دا سموایه چې کوم او کوي نو ان شاء الله شجاعت دا باب دی د صفات او د فضیلت د بہادرې په حرب پچان کې الکف میدان جنگ کې چې د کفر او د اسلام جنگي او د بہادر خاره کې بہادر نو د بہادر فضیلت او او صفات باو شجاعته د باب دي د صفات او د فضیلت د شجاعت او د بہادری په حرب او جنگ کې اشیزان ته بادر بادر مو آیا خو شه د کفر او د اسلام جنگ شي وه تبیا بادره والجبني <تصفيق> او بدوي لا د بزدلي در درپوک چورتاوي ددي بدويل والجبني او بدوي دسي شي د بزدلي په دې حديث کې رازي د بزدلي بدوين د شجاعت خوين حدثنا <تصفيق> <تصفيق> احمد بن زبد الملكي <خضراتي> عن واقدن قال قد زحماد بن زيد غنصابن عن ده رسول الله یو صفاتونه بیانایي قال انسبوي كان النبي صلى الله عليه وسلم هو پیغمبر علیہ الصلاته والسلام احسن الناس دي رخه له د ټول خلکونه دا یو صفات ګور یو صفات چې په دنیا کې د بنی آدمانو هغه حسندې حسان خایس خایس د وکسمه یو خایس د صورت ته چرنګ او شکل خاستې دام کمال دی او یو خایس ته د او د کارنامو دی رسول الله په دې ذوالو کې راغاو د خل نو مخ کېو او صورت کې الله پیغمبر ته د سورت ورکړو د برابرش چې د سورت نو مخ کې د چاته ارشوي او نو بیا او کثیرات وه والے کیردار ناغان بیر خستو دا صفات پیغمبر علیہ السلام کې د ټولو نزیاتو احسن الناس ډیر خکولو د ټولو خلقونه دا یو صفات واشجع الناس او ډیر বাহাদুরو د ټولو خلقونه ته دلیل بم درته بیان کی واشجع الناس او ډیر বাহাদুরو د ټولو خلقونه که تایواله ماتول نه باد هو وای حضرت خالد سے چی مان وروړي دي غوړي دے اسنه دے حضرت خالد هغه کی کما هغه کی صفت د شجاعت او د بادري هوښکلې دا رسول الله شجاعت لیدم او بادري نو له دې شو بیا د ایمان وروړي هو اشجع الناس ده دیم صفات او ډیر বাহাদুর او د کور احسن الناس اشجع الناس او دین داری سچو او اجود الناس او ډیر سخی او د کور خلقونه رسول الله لکه څومره سخاوت کانا هغه کم سخاوت صفته نمایه د کور خلقونه زیاته اسان الناس اسجا الناس اجواد الناس باادر د ټول خلکو نه او استاد په کار نه کله وی طالبانو وګوره کوم صفات پات شو چې رسول الله کنه کوم صفات پات شو کله <قضحصن> خوشي سورات یا سيرت والی ډولو نه خستا کله <قضح> بری <نخيستا قضح دول> والی باندې صفات د ټولنه په دا دا دا دا او که د جوړ د سخاوت خبره واهلي نو د ټولونه سخیم نو د صفاتونه د کمال دی نو لا ټول فرسول لکه د ټولونه سیات او سګوره صفات د شجاعت راغې کرانې غي سرنامه وکنس صفاتو د شجاعت او د बहाدري او فزع او یقینا غبراوشو يراراللا اهل مدی نه په اهلی مدینه باندې د مین په با خلکو باندې یاره راله یو ځل د شپې داسې د بار نه د بتونه وش د مدیینې خلکو باندې شپ د روغ راغې یاره چېره به خیر و کې داسې چل اوس دوی سرهډې دلی دل دل کېږي. چرا ورتل پکار دی او کنه دی ورتل پکار دی او کنه دی دد سر رسول الله بیا را غ ابوتل حنه اس واسواله غخطابوتل حنه تاسو مخک ویلی چلاکدا استراک فغاسبانی سور شو اندسدس اسبانی بربن نزين او نبلسب او دې دا طرف ته من دا کړې لا له در کولې مدیننه تاو شو ګرځید اسمنو چوا پس راغ دی وز ده نر بش روان دی. نور خلق او شو روان دی وی رازه رازه ما ټول علاقه او کته اسم نشته وزدا چې موږ تاسو خو خدای لري خیرو کی دی ګورای کنه اسی دا رسول الله صفات کو ده خلق بد نه وایو ګورای د ځانتی خیدا خور او شګو الکه سدی د شګر دی و داسی دی, دی, دی, دی, دی, دی ګېډ باندې مرا پریدا د شګردي او دا د او مخته د الکانو <سؤال> شدتې د شپږ شاکېږي نو د شګر بده سبا د کوټې د پاسه نهستي نو وروسه مخه لا ورشه دغه رسول الله ډونه বাহাদুরو چې هغه ورغې د ټولې مخې او بیا چې خلکو ځان ته یاره دی واپس را نی دا خبره تاسو مخې کړي وا وکان النبی صلی الله علیه وسلم سبقهم او رسول الله دوین نروان دتلو علی فرسن په اسوان دی تاسو ویلو کنه اصل چاو دبوت الحاو ہونا بیکرا سوخ دمننګا دب نوال دبا دبا دب بې کول یدوک په دیوال بی بیا بسار شو د رسول مبارک بدن چې ور پورې وي دسه اشو شه بیا په مدینه کې دغه مقابلې والانو قال رسول الله وي ابو الحطبوي جلک وجدناه يقنا منغه همدغه اسو بهران دریاب دریاب ګوې مسلسل رواني ها مسلسل حسن دقه چې مسلسل رواني نو حالا کوې داسه دله ک دریاب رسول الله په دې شو بیکاراسو او درټو لمدینې ته وکاو او موږ سه مسلصال باندې والی نه دمو نه بلس نو مونږه اوموند دغه بهرن پشان د دریاب حدثنا بني مانه قال احمد شغيب بن غني زهي ابن محمد ابن جبير بن مدغين متغيم. مدغين ان محمد ابن جبير قال اخبر جبير بن مدغين حضرت جبير بن مدعيم صحابیره رسول الله باندې ډېر قدر کاوه ډېر لوی ځکه چې دغه د پلار چې مدعیم ابنی عدی دی دا غو د رسول الله سره سي احسانو او پیغمبر پر صلوات و سلام غوړي احسان پراموش نو خان چې چا هو سره احسان کړي دی چې یو چې هغه احسان یې سره کړی رسول الله دا یو سره بدل ورکړي دا خوبم متعب ابن عدی د د رسول الله صلیح احسانو داغه د دا اوشه نه د د زید جوبیر به ډیر قدر کوو کله چې رسول الله د طائف نو په سرغه هغه طائف ته نوټ لري بیا کارو نشو د هجرت نمخ کې شراروانو د مدینی خلک خوښم خلاف شويو ابو طالب سهبم وفات شويو د مکی پا مکا کی دون سوکنوش رسول اللہ لے پنی ورکڑی وی دا مکی نبار رسول اللہ علتکی سار شو په دین سوچ که دی چرا با دا شا پا پنی اکی لار شو دا متعیم ندی دا راغی سره د پا القوم او رسول اللہ تا وی رازت چسو بلتا برونگوری راغی او پا مکا کی اوگا چې چکواری کچا بکا پا برست تا په رازت وعدنا شروع کتل د سده سبه وسروکم دا ای احسان او بیا په د جوبیرم ډیر قدر کو خ انه دا جوبیر جو بینما هو يسير ودا منسکی ودا جوبیر چې دی يسير او الله صلي الله سره پیغام ورل السلام, السلام و او دا رسول الله سره نور خلقمو رسول الله روانو حضرت جبیرم وسره نور خلقمو و دی را روان دی الکذا کما سمانا وا او اذا غسمانا وا چې رسول الله د حنین نه واپس راځو تاسو خو وینئ کنه چې غزوه حنین وشو د حنین دا دې سن بیا دا خلق تختیدل لالل طائف تو یو بل دره راغزه تا رسول الله طائف تو فشلل خو بیا واپس راتو نو چې واپس راته کم زه تر راغې جې رانه تا د چې زمونږ عمره ولزيد دغه جې رانه تر راغې پدال لارا چرته کنا پدال لارا نو د جې رانه چې تاسو طائف ته ځې ټول د اړې درې درې ساما وارس مګا نشته د غونډې دی او منسکې چې په لار راځه که څه پکې دې ټول اونډې دی کال تا تاسو کې ټول مسابوري او مقامي خلق او سر مونږه ملایي کنه و... ملایي دي نه پیژنې چې دا هونې کومه دا غوا دا یو دا واه لخندې مونږ راتلو دا تای نشراتلو یو دا روا ډیر آباد دا کیانه پاکی کیسه یو پاکی پسلو نم پاکی کړلې شي ویو اسمه زړه کې راځي چې کیږي چې دازي دا وا پسې کې نو رسول الله سره زمرا روانو ملګری مو سرهو دا کما زمانہ وا مقفله پس زمانہ دا د رسول الله مقفله پس زمانہ دا وا پس د رسول الله منهونه نندهونه دونهن غزا شری و پاتم کال نو واپس راتلو چې واپس راتلو د ارا بیان دي ارا بیان ارا بیان ډیر نه پوهه لکی بیا دبا اولاله چان نو دا عربیان بیان چې خبر شو د باندو والا نو ډیره وراله او رسول الله پر اون خاتل حضرت منگم سراک او حضرت منگم سراک او منگم راکنو یو نه دی دونه دی غونډه کړو ولرالل چرالل رالل نو رسول الله دونه مجبور کو چې یو غني ګوټه واقعي ته ورغی چې ورغی هغه پر رسول الله ساده ورنحت چې ساده ورنحت هغه ترخ کو به سم چې تر روان شو هغه اونې ترخ کو او دا وای کې نه aparam kene وو سو دا غ خپلش یعنی جود او سخاوت چې خوره په خیر کړه کې او را کې چې را سره که نه داس تاسو پداشته کې چې دا څومره غنی دي او د دې غنو برابر زمو وخانی د لبا یې درکم یو یو لوخو دا څو سو سوار پر خطا علی غلیک مو کې ته خو نو فعالی قتل عرابو دا لام زورن زیر دی فعالی قتل عرابو نو ان خطل رسول اللہ پوری باندچان او يسئلونه سوالونه کل دا رسول اللہ نا سیب ممتم راکا سیب ممتم راکا حتی تردی پوری استرروحو چی رسول اللہ مجبور که الی شجراتین یونی تا ناسی غنغون دا غواز غو والا فحاتفات نو دیونه او طاحته د رسول الله نړی دا او ساز در داغه داو ساده په خون وخت خون وخت یو صلی الله علیه و سلم نو ادری و غمباله السلام او وقاله خذهم په خیر کرا دیانو ساده مر راکه نور پره راکه وای اعتونی راکه مال رضا ای ساده زما ساده مراکه خړم په خیر کا اعتونی راکه مال رضا ای ساده زما لو کانلی کشروی سماد پارا ادا دا حاسی ایزاهی وشمار ددی ایزاه ایزاه هغه ګوتو ته وای چې باغی کې دغې غنی کچریوی سماد پارا پشان ا د دې بوټو دا غنو سوي صحو نعمون او خان کدا دې دا غنو بوټو ندي کدو برا سما او خان وی لا قسم ته نو ما باغ تقسیم کړي بهینکم په منځ تاسو کې دا باندې تقسیم کړي دا, دا رسول الله چود دې من شاء الله یو خنه ورکاو او وي کدو نو خان مې تقسیم کوله فات شوف غنیمت تاسو غواړي نو غنی مات خو زما شه نه رضا خو زما شهید و دی ور دیشه خضر کول نشم ثم لم تجدوني بيا بتاص زنی بمندلی بحیلن بحیل شوم بلم ندلی او نخاوند دروغ ولا کذوبا او نخاوند دروغ اکثر مشران دروغو و اداب کو اداب کو اداب کو بیسم ولا جبانا او نبوزدرا ولا جبانا او نبوزدرا نو چې رسول الله وي بوزدلابم نوي مونډلي نو مالميږي بوزلي خشه نه ده کنه بابا ما یو دا باب دي د هغې دعاګانو یو تعوذو نو ما دا باب دي د هغې شی یو تعوذو چې د غ نه په غختلی دا باب د سیز چې دغ سیز نه په غختل په کاري ما لم په کار دي تام پکار دی دي لم په کار دي چې غې نه په نه غلی سری بامه دا باب دی د شي یوته او غزو چې په نه غختلی کېږي د غ دا دې ما بیان دی مینه لجبني ځایه بوزد لیده چې دواګان کوي نو یو پکې دا وایي چرابه دا بوزلینه مو ساتې د بوزلینه خد دسموسب ابن اسماعیل قال قد صد ربي امانته قال قد فعم ابن الملك ابن عمير سمعت عمرو ابن ميمون الاوديه قال حضرت عمرو ابن ميمون وای چې انا صاد او حضرت صاد ابن ابي وقاص لشان والا صحابي دي عشره مباشره وكري صاد ابن ابي وقاص رسول الله بغطا مشكال کې تاسو ویلي وماموي چرته زما ماما ماماره لکه رسول الله د ماما غانو د قرانه نو او صاد يعلم بنيه اغا با تعلیم ورکو خودل بیخ پلو زامنو تا ها اولا دا کلمی حضرت سات سے با اخ بچو تا خ پلو زامنو تا دا کلمو تا تعلیم ورکو او دس تعلیم بیا بیورکو تک پتک د زور او د زیر خیال بیساتو کما یعلم المعلمو لکسن چه تعلیم ورکو استاس على غلمان ما شمان او ته الکتابه ته د لیکلو دا زه رداسي وکړ دا لیک ته سې دا با د سې ک دا دس لوخپلو بچو ته د دې کلیمو د څه تعلیم ورکو لکالم چې ما شمان او ته د لیکلو ته غور کوي تعلیم چې د ارټي کی خیال ساتي ح وایقولو او دې ساته به ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا ان الرسول كان يتعوذ اغب بني اختلا منهن قد كلمه منهن وذيكلمه با يا السلام بني اختلا عليك كل به اختلا دو بر صلات رسل دمن چه رسول الله با فرض من دا منظر پسی با دا کلمی وی لیو پا دی بانده با پنی غوختا سات سه با بچو تا دا کلمی خودلی او ورته دیوی بچو دا کلمی دمرا قیمتي دی چه رسول اللہ با دا ار منظر پسی دا لان پنی غوختا پا دی کلمی منهن پا دی کلمی اکلمی داری اللهم انی اعوذ بکا من اللجوبنی یا اللہ زپنی نسم پتا بانده دا بزدلین را بزدلین امی بچکی بزدلی گواردی کمزوری شیدی چیز راور خونه دنیا او بمپاتی و چیز راور نی پدین که بمپاتی نورا بزرپنی غارم پتا بانده من الجبن دا بزدلین دا یو کلیمه و اعوذو بکا اورا بزرپنی نسم ان ارود دا چه زوا پس کرشم الى ار ظلیل عمر آغا ظلیل عمرتا ربا پنئی را تراکی آغا عمرتا می مرسه چه بیا ظلیل عمری روان را رواندی ظلیل عمردائی چه داس وقت لرشی نه عقل کار کئی نه غوگونه کار کئی نه سترگی کار کئی نه نور بدن کار کئی رستور روان دی او داس مات يم دڅی دې به زه یې کوي اکثره یو ورځ بچي دوه ورځې بچي درې ورځې بچي نو که می پوری د دې بچي کوي اخر که په بشو باندې شي نو را د دینه می پني بس چې که می پوری روح جوړم خدای را کې او چې نه بس ول ک کنه م کنه او ګل می بیاوشه ته ولګه یې نه دینه مرخه لري نو یو پنئی غارم پتا دا بزدرین بل پنئی نسم پتا باندی دا دی خبر نجزا و پشم الى ارزلی الامر اغزلی الامر تا لکا ما شمچی دا غی نزان پاکو لیشی و نبی اگل دا غسی درم واعوذو بکا یا اللہ زپنئی نسم پتا ادکا دا دار دیر ویل پکار دی یا اللہ زپنئی نسم پتا من ف دنیا د فیتې د دنیا نه یو د دنیا کاروبار دی دا نهکل دا به غیروب دی چ زه د دنیا کاروبار نه نکوا نه یو د دنیا محبت دی چې پهې محبد دونه ور نه وزي چې نه بیاور پیژې نه پژ پی نه پلار پیژې نهه پژې نواه پیژ. نسریته بجنه نه بل سه نه قران بجنه نه بل سه بجنه اعظم غرو ته مکنوی زار شما قربان شمت قران نه خصوص کو چې وخر سره؟ نشته دغه دنیا نه باندې غختل پکاري جاګه د سریتم نساله پر رکاوډ شي د خپل ونین نه لر رکاورد شي اکثر داسی تاسو وګوره ضرور به ضرور سره جګړی دا په دین جګړه نه په پټی جګړه یا پپ نه غو دا ولاته پکارو بار دا دنیا دونه په څرنه نه نغوتی چې ما ویرور نه پیژنې خدا دا دنیا پیژنې ترو زیرایی ترو سرايي ورو سرايي دنو دنیا نن پیغمبر علي سلام باندې وخت لید دا. دا وی پکاري واعو ذ بیکاز پنی نسم پتا باندې من فتنه المحیا د فتنه د جن فیت اتی دنیا ده فتنې ده دنیا نه واعوزو بک از پناین سمطا مین ازاب القربر نا ازاب القربر ازاب القربر مې لوي دغې امتحان دی دا حضرت ساعت بخبو بچو ته دا, دا وی د سات صاحب شاګر څوک دې امر مې میمون ده کنه نو دی وې فحدثت بهی امر مې میمون وې ما بایدیانوکهه د دی حی سر مصاببان مصات مصعب دا مصاب چې دی د حضرتې ساعت سر ز چې واقع تاسو ته تا به خپل باباجي دا کلې مې خوودري نو ف د مصاب اوورې او دې مر تصدی وو که چې بکل باباي سر ب دا کلیمې مونږ ته خوودلی حدثنا مسددون قال حدثنا مؤتملن سمعت ابي قال سمعت انس بن مالك قال حضراتي انه سوى كان النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ الصلات والسلام يقول اغيبا وي اللهم اني يا که اگه در دنیا ما صلیبی او که داخیرتی زمان دیر ملگری داسی دیخواران دیر شاک، دیر امین محبت، دیر رالل خواران اس کمزوری دی سپین سپین گوریت لینیش، نگسی با د دنیا کاری د دنیا کار، او ورطبه گوری او کولی بینیش نو در کار در رکاورت پار کل عجزوالی نو جزواې نه پهسم ع د جزوا نهکسې د سوا نه دا دویم مبت دی یو سری ناراست راستتهول کارونهې پاتې لاوت نهشي کوی سبق نه شي له ک سرې راستته د دنیا کاروبار دی د دوکانې به یو زیایته ځې کله بل زی ته دارې به کوي. کله بسس پس کله یوزا کی نو کله بل زیکینا بس دا دا غی ول کسلی د سوالینا ول جبنی نا پکیرغه او دا بس دلینا ول او دا بداولینا استاد سبوی ګولوالی ارېتوی حرم چې دې څه وخت اوره چې ار اندام در جواب در کی چې بس مونږ کار نه یو د حق حرام دي ار اندام بس پریوزي غول میتیازه ار صبخ بندغه تي ساتو ده حشاکه وې حرام هغه زول واري تا وې چې ما ار اندام کار پری دي واعوذ بك زپنای نسمطه من فتنه ال محیا ده د جون ربا د جون فتنه کله ناکله كال انسان د خپل ژوندګی را او تکبر او غرور او دانه ظلمونه تکای والمماته دمرغنا دا مرګ داسې وخت کې راشي چې اخیره انجام خراب شي واعوذ بك او یا الله زبنای نسمطا من عذاب القبره د سنه د عذاب قبر بستي او صلی الله تعالی علی خلقه محمد و علی او صحابه یې او ته راځه دوه راځو ښه